82 Találtunk magunknak egy helyet, tetemes árengedményel, a tengerparton, Santa Barbara közelében. Sok helyiség tartozott hozzá, nagy kertek, mászóka, sőt még egy mesterséges tó is, koi pontyokkal. A koiik stresszesek, erre figyelmeztetett minket az ingatlan ügynök, ahogy mi is azok vagyunk. Az ilyenek, mint köztudott, jól kijönnek egymással. Nem magyarázta az ügynök. A koik különleges bánásmódot igényelnek. Fel kell fogadnunk hozzájuk egy gondozót. Aha, és hol találunk ilyen szakembert? Az ügynök sem volt biztos benne. Nevettünk. A jóléti társadalmak problémái. Bejártuk a helyet. Egy álom volt. Megkértük Tájlert, hogy ő is nézze meg, és azt tanácsolta: Vegyük meg! Szóval összeszedtük az előleget, jelzáló hitelt vettünk fel, majd 2020. júliusában beköltöztünk. Maga a költözés csak néhány órát vett igénybe. Minden cókmokunk elfért 13 bőröntben. Az első estét csendes iszogatással ünnepeltük, csirkét sütöttünk vacsorára, és korán nyugovóra tértünk. Minden rendben, állapítottuk meg. Pedig meg továbbra is rengeteg stressznek volt kitéve. Sürgősen lépni kellett, a bulvár sajtóval szemben indított perügyében. A a szokásos trükkjeit vetette be. Az első próbálkozásuk, hogy védekezzenek, nyilvánvalóan nevetséges volt, ezért most új taktikát alkalmaztak, ami még nevetségesebbnek bizonyult. Az érvelésük szerint azért adták közre megapjához írt levelét, mert a People magazinban megjelent egy cikk, amely Meg fél barátját idézte, név nélkül. A bulvár sajtó azt állította, hogy megállt a kérdéses nyilatkozatok hátterében, de facto szócsőként használta a barátait, és így a mélnek minden joga meg volt az apjához írt levelét. Ráadásul most már azt akarták, hogy meg korábban névtelenségüket őrző barátainak neve is kerüljön be a hivatalos bírósági jegyzőkönyvekbe, hogy tönkretegyék őket. Meg elhatározta, minden követ megmozgat, hogy ezt megakadályozza. Késő estig fennmaradt, éjszakánként azon agyalt, hogyan menthetné meg ezeket az embereket, és most az új házban töltött első reggelünkön alhasi fájdalmakról panaszkodott. Utána vérzésről számolt be, aztán összeesett. Rohantunk a helyi kórházba. Amikor az orvos belépett a szobába, egy szót sem értettem abból, amit mond, csak az arcát, a testbeszédét figyeltem. De már tudtam. Mindketten tudtuk. Túl sok volt a vérveszteség. Mégis szavai ütésként értek. Meghozzám simult, én áttöleltem, és mindketten sírtunk. Életemben csak négyszer éreztem teljesen tehetetlennek magam. A kocsi hátsó ülésén ülve, amikor mamit, villit és engem fotósok üldöztek. Afganisztán fölött, az apacs fedélzetén, amikor nem kaptam engedélyt a feladatom elvégzésére. Notkodban, amikor a várandós feleségem azt tervezte, hogy véget vet az életének. És most. Elhagytuk a kórházat, meg nem született gyermekünkkel. Egy aprócska csomaggal. Elzarándokoltunk egy titkos helyre, amit csak mi ketten ismertünk. Egy szétterülő, lombkoronájú indiai fügefa alatt, miközben megzokogott, puszta kézzel megástam a kis sírgödröt, és gyöngéden elhantoltam a parányi batyut.